В средата на юни за пръв път в историята беше подписан меморандум за разбирателство между еврейските общности от четири страни от Балканите по инициатива на Организацията на евреите в България – Шалом. Страните са България, Гърция, Сърбия и Северна Македония. Защо това събитие ще влезе в учебниците по история на еврейските общности на Балканите, ще научим от репортажа на Ирина Нетева. Балканите, място което произвежда повече история отколкото може да понесе, но и място което понякога надминава всички очаквания, полуостров на контрасти, на големи трагедии и на невероятна човечност често, едновременно, както става преди 80 години по тези земи. Обединени от обща история, и като съзнават отговорността, която носят за съхраняването на паметта за холокоста, пред лицето на новите антисемитски заплахи, еврейските общности на четири съседни държави се обединиха в подписването на общ меморандум, иницииран от българската организация на евреите «Шалом». В него те осъждат опитите на обществени фигури да променят, изкривяват и пренаписват историята на Холокоста, като прехвърлят отговорността от пронацистските съюзници и колаборатори, само на нацистска Германия, както и опитите към имената на истинските спасители и праведниците сред народите, да бъдат добавяни хора споделяли антисемитски възгледи, позиции или действия. Да чуем секунди от атмосферата на историческото събитие. Скъпи приятели от еврейската общност, за мен е чест да ви поздравя с добре дошли на това историческо събитие подписването на общ меморандум за разбирателство между еврейските общности на Гърция, Северна Македония, Сърбия и България. Специален гост беше Менахим Мрозенсафт, вицепрезидент и главен юрист-консулт на Световния еврейски конгрес. Той изнесе лекция по повод 80-те години от сложните събития, свързани с еврейската общност на Балканите, спасяването на българските евреи от една страна, като светло събитие в историята и депортацията от беломорска тракия Скопия и Пирот, които тогава са били управлявани от българската държава. Благодаря ви за това безценно въведение. За мен е чест да съм тук днес и да споделя някои мисли за тази толкова важна и не до там осветявана публично тема. Двусмислието на злото и доброто един разказ за спасяването и депортирането по времето на Холокоста в България. Това беше темата на Менахим Розенсафт, който ни покани, цитирам, да помислим дали българският цар Борис Трети трябва да бъде възхваляван като спасител на 48 000 български евреи или трябва да бъде осъден. Като човек, който в крайна сметка е отговорен или най-малкото съотговорен, отговорен за депортирането в лагерите на смъртта на 11 евреи от Тракия, Македония и бившия сръбски окръг Пирут. Край на цитата. При самото подписване, ръководителите на еврейските общности от Северна Македония и Сърбия обясниха защо е важно това събитие за тях. Пепо Леви, ръководителът на еврейската общност в Северна Македония, сподели. Бих искал да благодаря на Световния еврейски конгрес и на Менахим за прекрасната реч. Благодаря и на господин Алек Оскар за неговия кураж. Защото ние знаем в какви времена живеем и благодаря на гостите и нашите приятели. Това е един нелек период в Македония, в който ние, еврейската общност в Македония, бихме искали да сме мост между България и македонския народ, мост за обич, приятелство и прогрес. Миналото и историята не трябва да са пречка пред бъдещето. Македония загуби 7145 -ма евреи в лагера в Треблинка, които бяха пратени там от щип, битоля и скопие, но това не може да е пречка пред едно по-добро бъдеще пред нас. 98% от македонските евреи загубиха живота си във Втората световна война. Толкова висок процент загуба в Треблинка, не знам дали има друг народ. Това е много трудна тема за мен, защото аз съм загубил целия си род, баща ми, братята и сестрите ми. За Александър Албахари, президент на Федерацията на еврейските общности в Сърбия, подписването на този меморандум е също важен знак. Всички вие сте наясно с разрастването на крайната десница в Европа, а ние също така сме свидетели на битката между два разказа за историята на Холокоста. Първият се опитва да забрави случилото се или да го омалуважи, а другият разказът, на който ние сме представители, е този, който иска да съхрани всичко онова, което се е случило, за да не бъде забравено. Според мен, тази битка те първа предстои. Подписването на този меморандум срещу опитите да се пренаписват исторически факти е исторически момент за всички нас. Попитах доктор Александър Оскър, председател на организацията на евреите в България, ШАЛОМ, защо решават, че е важно да организират подписването на този меморандум за разбирателство между еврейските общности на 4 съседни държави на Балканите точно тази 2023 -та година. Всъщност ние от, още преди пандемията обмисляме как а, да засилим сътрудничеството с нашите обратимени еврейски общности на Балканите, с които имаме обща история. И в контекста на 80-годишнината от събитията през 1943 година видяхме един символичен повод да обединим усилията си в съхранението памета за Холокоста, да обединим усилията си в борбата с с езика на омразата, изкривяването на историята, антисемитизма и не на последно място да обединим усилията си в съхраняването на автентичната сефаратска традиция и култура на Балканите. Ролята на цар Борис III, това беше тема на лекцията на Менахием Розенсафт, с категоричното твърдение, че не може да се смята за спасител на българските евреи. Как в светлината на това виждате поклонението пред плочите на цар Борис и царица Иоана, на които присъстваха официални български лица по повод 80-та годишнина? Бяхме много изненадани, че официалните представители на българската държава предпочетоха не паметника на спасение паметника, с който ние възпоменаваме героичния акт на българския народ, на българската православна църква. Също така се прекланяме пред памета на тези над 11 000 евреи, депортирани от българските власти, от Беломорието и Вардарска Македония. А, а предпочитаха да участват в а, една изложба, която представя изкривена историята за спасяването на българските евреи, като отчита незаслужено имагинерна роля на цар Борис и неговото правителство за спасяването на българските евреи като обръщам внимание на факта, че ако до сега бяхме чували историите за цар Борис III и, и неговата роля за спасяването на българските евреи, то бяхме наистина шокирани, когато видяхме, че от тази година вече към цар Борис се прибави българското правителство, което всъщност е било проводник на нацистската идеология в България в годините на Втората световна война. София признава факта на депортацията през 1943 година, но не и отговорността за нея. Защо смятате, че е важно и мислите ли всъщност, доктор Оскар, че се приближаваме към времето, когато България спокойно ще може да гледа и на бялата, но и на тъмната страна на спасението? Искрено се надявам, така както... Всяка на друга цивилизована държава, държавите в Европейския съюз, Съединените щати, Канада, намериха начин как да поемат морална отговорност за грешките допускани в миналото. Вие цитирате господин Менахем Розен Сафт, световно признат, учен в областта на Холокоста. Той даде пример с Жак Ширак през 1995 година, който поема отговорност за депортацията на френските евреи в годините на Втората световна война от френското правителство тогава. Канадският премьер Джастин Трюдо поема отговорност за съдбата на евреите, на които им е дадено да акустират в Канада през 1938 г. преди Втората световна война и в последствие корабът Сент-Луис се завръща в Германия и по-голямата част от тези евреи загиват в Аушвиц. Така правят всички Цивилизовани хора, когато ние отричаме грешките на миналото, ние сме обречени да ги повтаряме. И за съжаление виждаме, че в днешно време точно това се случва. Как ще коментирате реакцията на институциите в последните антисемитски инциденти? Появата на издателство, което публикува ревизионистка литература и книги, отричащи Холокоста, на Панаира на книгата, надписът на евреи със звездата на Давид, поставен върху малък градски магазин в София. Изобщо, имате ли? Притеснения относно нарастване на антисемитизма днес в България. Притеснения имаме и то най-вече поради липсата на институционална реакция. Точно през последната една година и най-вече в контекста на 80-годишнината от историята през 43-та година, чухме всякакви истории от официални представители на държавата за това как българската държава спасила всички своя евреи, единствената държава в света, в която спасила всички своя евреи, единствената държава, в която няма антисемитизъм. Това именно доведе от езика на омразата, на който като че ли бяхме свикнали през последните години да преминем вече в такива вандалски актове, като поединстването на магазини, забраняването на прожекцията на филми и наистина сме силно разтревожени. Как този меморандум между еврейските общности от Северна Македония, Гърция, Сърбия и България може да помогне за преодоляване на този феномен, тупането в гърдите за спасението, което се превръща в смокиново листо, прикритие на иначе нарастващия антисемитизъм в България? Най-малкото ние да работим координирано, те се противопоставяме на изопачаването на историята, защото това, което се случва в България, буди само ирония по света. Ето преди броени дни се проведе среща на Международния алианс за възпоменание на жертвите на Холокоста и българската делегация, която през последната една година на съставът и бе изцяло променен и хора като доцента Обена Танева, които са повече от 20 години работят по темата, беше позорно отстранено и на нейно място бяха включени хора, които са ревизионни. И сесията на Института Ядваше от Израел на проведения форум преди дни, българската делегация демонстративно е напуснала, което е предизвикало голямо възмущение от самата организация. И по този начин България се излага. Обединявайки усилията си с съседните наши еврейски общности ние даваме заявка, че ще си помагаме. Подписването на меморандума става в рамката на Световния еврейски конгрес и по този начин ние показваме, че Световното еврейство много внимателно наблюдава процесите и че българските евреи не сме сами. Доктор Алек Оскър, председател на Организацията на евреите в България Шалом, инициатор на подписването на меморандума на еврейските общности от четири балкански държави. А усещането за исторически момент на който ставаме свидетел, се допълваше от липсата на множество камери. Както често е ставало, понякога историята се случва зад близкия ъгъл, докато ние сме фокусирани в врявата и плявата на вечните политически временни страсти. За Хоризонт обът объд, Ирина Недева.